Bora, bora, bora, girando! E aí, Binguim? Chega assado! Marcos! Amor, eu sei! E aí, Marcinho, dá o、um、toque aí pra galera, garoto! Trucinho, trucinho, t r u c i n h por aqui! c a r r e t a a v e t r a l a g e m g i r n d o pela primeira vez! vez vamos Aqui, aqui no Paraíso tropical. tropical. Sucesso total, galera, com a gente. c o c t i n l o de montão.、Eu、meu a o a Serginho Melo, lá do Icuí. Ele é a sua primeira dama aqui com a gente. Obrigado, Maninho. Ele e Anissimeles, l rapaziada, pra、e、gente. Alô, b e n g u i u í E também,、no、rapaziada, aí na pariagem d Rugueson. Do Jota s o também, n e s s a feita, ajuda m i s t u r a r com a gente. E a gente vai tocando bacana. É, junto ba... o bagulho fica d d o i s só mais uma chance.